پروننګ دو اول چې د صلیبي جګړو جوړول عوامله یو داخلي یعنی د مسلمانانو په منځ کې او یو خارجي یعنی د صلیبيانو په منځ کې یا د صلیبيانو له خوا چې مونږ ته خارجي په خارجي عوامله کې مونږ او اول تر ټولو اهم عامل ديني عامل دی دي ځکه د هغه خلکو مرکزیت یا د دین مرکزیت چیرته وو په فلسطین کې وو نشانه شران دلته په فلسطین کې پیدا شوه او اندلتي فلسطین کي دعوه خو خورشاي به تاسو ګورې دا فلسطین نه د تراني په غاړه باندې پروت دی د فلسطین نه بیا د لبنان خواته د لبنان نه بیا د سوری خواته غلې د سوری نه بیا د ځنن ترکیه د هغه وخت کې د شرقي رومو د ترغلې دی او بیا د شرقي روم, روم نه چنده هم روميان او د هم روميان د شرقي روم نه بیا روم ته یا غرب ترغلې دی دي دا دين. نو د دې هغه د دین او مقدس ځایونو مراکز او مولد د اېسان السلام هغه د ځای کې دغه ځای د دوی د پرديني اهمیت لري او تر اوسه پورې لري مخکې هم درلوده نو بناً د غختل چې uh, دغه خپل خپل د دوی په استلا ويا د دوی دي د دي دین مرکز یا د دوی مقدس ځایونه چې د مسلمانانو متر کنټرول لاندې راغلی و د شمامان دی کنتررون آزاد کی زوکه د دپار یو دی همیت پرلوده او بل داهه شو وه چ په دی باندې خلک دوی په اروپا ک را پاولی شو ان میتونستن عامره به کار ببره و مردم بررنی زنان برای برانگی اختتنو مردم عاملی دینی د مهم است مثل اگر یا کسی امروز بگوی به ما شما به مو شما بگوی که بالای خبریس حمله شده شاید ما کمتر برنگگییخته شویم بقوه مرمه جهار لیکن اگر اگر این کسی بقوه بلای مدينه او بلای مکه کفار حمله کردن در این سورات باشمه امو حمیت دینه مزودتر برنگه او امو حمیت دینه در حاجان میه در حرکت میه مره با اقدام وادار میشه دو این مخبره با دینه کې که داوشه ما انتعاش بخدمت که عرض دوی د اسلام دین نهانه د دي حق دی یا نهانه او د دغه حقد له منزول د پاره دوی مدیینې ته راله په مدیه باندې همله کوله دوی یعني د مدیه باند د حملې کو په ن باندې دو راغلهحل پر په ش کې جګړې و د رسول اللهصلله الله سلام په زمانه کې دا د موته جګه چاوه دطببک جګې شوي دا د چاله خوانووي په لکوونه لکوو کاثران را ټول شو وه چې رسسول اللهلله الله سلام ته خبر ووره چې دوی را په مدینله نه هملهور کېږي نو بیا په بره الاختر الجوركري داي ماخا تبور غلطرتوشتا دا دا الاخترت عم غزايباندي يصاركي من ترى بريندي او بيدي قران غواتي نما يطاش بخدمت كعرض كدن شي الله تعالى فرماي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم داني دي ديلي دي فرغا غايه دا غزمنغا مرتد كيدل نوز بالله الله دنكبي داني ديلي دي دي دي فر يغايه يو هدف يو مقشد شكلا دا مقصد براوردش ترفرش مجھے وہ بھی یہ قرار ہے کہ نے تر اگو پر اللہ فرمائے ذیبا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع کدیوکا ولا شيء ستاس ندنواڑی طرح بجگڑا کی وی کی وی کی وی او لا ما اس بده جملہ کی تجدد استمراری دا یعنی دا جگا مستمر روی خود تجدد بد دی تو نویت کی او دنے پ کیفیت کی براجی ی اورس بدے تورو جگڑی اورس بدے یوه ورځ باندې اقتصادي جګړه ویته او ځانګړي بندیزونو جګړه وی پبنديان بلګریث او یوه یوه ورځ د لشکربښی جګړه وی یوه ورځ باندې د خلک عسكر راونی دلته جنګوي او وانه شم یوه ورځ باندې جګړه تاسه لماسونت وایس کنی یو راز دداچګلۍ شته د خپل افکار را ولي دلته بجنګوي یو راز بیا ویخاریږي خپل افکار باندې ستوونه کوي خپل افکار وبدې نابلد غرو دروش دشتو د اغونو په کوچي مملکوي دلته د عربکان جو جو جوړي دلته د ملیشی جوړي دلته د ګلمجن جوړي دلته د دښيان جوړي چې دوی د پارا کار کوي دلته محلي لوکل سٹان دوی جوړي یعنی د دې جنگ د بل شکل وی کار به امغوي نتیجه یې اسلامي نه جنبه له دسلام د حکیمت ته نه پرېږدي مسلمانان د استقرار ته نه پرېږدي خو هغه د جنگ او څو دي چې کوي هغه اغ جنگي هغه د محاليني نو دا تجدید او استمراری په دې دا د انده سره و نه وي تر څو هغه د دوی هدف وي چې براوردی د اسلام ختمول دي او د اسلام ختمول دوی نشي کولای ځکه لطافه رمای چې هله دي د خپل لرنا پورا کون کوي دی اگر کدو یو ولو كان هذا مباد يريدون أن يبثئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون هذه الدينية دي تعمل وستعمارية تعمل في خدمات المعارف لأنه يجب أن يكون هناك تسلود في هذا المعارف داغه سهیلیسی متولدی وه ک په تسلط کې دروډلیو د ډیر حاصله خیزه سیمې وه ګرمه او بګې استوایی ژمکې نو دا به د دې د تسلط مقوته لست که فهم هغه له دلته پاتې شو مفاهیم مصر په لیدنه مفاهیم مانند کسي اونارو مجبور نه سوختن از مسیهیت برهین مسیه که در شام بودن اما بالای مسیحیت خود ماندن کسی اونا را از مسیحیت نکشیدن اما اما تسلط بیگانه رومی که بالایشان حاکم بود او تسلط از این خاتمه ویفت و اروپایی ها نخواستن برای دیر از این نعمت که داشتن برای چندین قرن از این محروم بوانن دوباره اشتهایشان آمد کمی سرزمین ها رو دوباره تسخیر کنن این هم یک رنگ استعماری داشت بلا خبره پی که یع په اروپا کې په خارجي او عملو کې یو ته شادی نهلو او هغه دا چې تااف ک اروپا ته نو دغه توته اروپا ده دغدان اروپا ځکه دغه شمالی اروپا چې چونونه شمال شماار خوتهځې د ادی کې اوس م نو را رات شو د تا هغه کله ته آبادی څخه ډېر رونه و چې د په را په کار ده داس په کار ده درغ په کار ده نور د ژوند وسایل په کار دي زراعت په کار ده مسنات او ټکنالوژي په واسطه د صنعتل له نو چې ژوند د دې ته باندې وشي نو دا مرکزی ارطه د دې وشدو دا نور ارطه د دې وشدو واله رانه نو د مرکزی ارطه شوشو لري ټول وړو وړو وړو وړو ملکونه دي د نسو څه په لحاظ باندې ده دا دانا ده دا. د نفوس په له ځ باندې د رفا غان د داسه دا خوري مساحت په له ځ دا کمه ده نو دغه د روانې د دې سبب کیږي چې خلک په جګړو کې سرهښت شي ایوب لوہی یو د بلنه غو کوي ذکی وني شي یو ملک او ایش د بس تاج بس خبره منه یا داس مکه راز ماوي د دې حاصل بس ماوي د دې خراج بس ماوي د دې مالیه بس نه د دې مال بس نو دغه څنګه ځمکه دو مه حاصل مکه دی دو دپاره چې دوی اوبانې او یو مراف ژوند ولري د مرفه ژوند د بیا جوړولو دپاره دوی دپه خ ل سیمي دا د خی د حاصله خ زم نظر لاانې در لدللی ځکه دوی دا سنج لکه دا اوس چې دوی سنجونه کوي د سل کال وروسته دپاره دوی دا سنجش کاون چې م وروسته دا زمونږ دپاره داغهم کې کافی نووي داس موږ نه ته د ځمکې کافي نه ده داس موږ نه مرسته خل شي زمونږ صحي زمونږ تر تسلط لاندې راشي چې تسلط لاندې راشي نجابه موږ دلته راو کو چې ګور داسې نه زمونږ تر کنټرول لاندې وي دلته موږ گزاره کوو په دې چې موږ خپل ژوندګي او ټول د منابعو مالی او طبي منابعې زمونږ تر کنټرول لاندې راشي نو دا اقتصادي عمل د دې عمل تر یو بل ټولنیز عمل و هغه دا چې لکه څنګه چې ما مخکې له غوښتور ته و کوم په دا غوړتہ کې جنگونه ډېسي ډیرو جرمنیانبه د مجاریانو په خلاف جنگي بیل دی یو یو ډله به د بل په خلاف د جنگي بیل دی یو قوم به د بل په خلاف جنگي بیل دی دا به د جنگونو سلسله داسې مسلسله لرا وي او دغو مسلسل جنگونه چې جنگونه هم به یې د دین څخه ونه لری دیني رنگ ونه لری د جنگونو د دنیا دې پاره و نه کشور پاره و به جنگونو ارطای رقم زوري کړه ارطای نه واجبات کوم زوري کړه بلکي په اقتصادي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دلته غلاوي داکي بيديني قتلونه بدنظمي رشوتونه اخلاقی جوانۍ ګډورت تاسو غواړئ افغانستان باندې څو کال شو چې زم تهميل شوی دی افغانستان باندې تقریبا 10 کال شو هذا هو جنغ تهمل الشوية اليوم في أفغانستان خلقه أخلاقيه كالتوريين أخشبه غلاء، باكي، قتلنا، وجل، رشوتنا، جناوي، فحشاء هذا هو جنغ كذلك في جنغ محكي تشيلت رجب كم ناري ذاكي يأسوك بناحق بأن وجل الشوية برانب الله تعالى خو بیا خلق دش گمان کا وچ پاور فلانی وتن کی شے شل ہے اس دا باران دے دوے بینے سمندر تے ونرا سی ترغ نادرگی تاں سو دا خبر ہے اڑے دلیکاں او خلق بداوی وچ فلانی وتن کی پناہ قسرہ وجل سوے یعنی خلق بداکار نادر گانہ کوشتا شدہ نی یک کشر بناہ ایں مردوں ایک تدیدے نادر فکر نہیں کردن لیکن ام روز بس ہا ہا مردوں کوشتا میشن بہ د هزارها اختلاف د میان مې، صدها میلیون مال په روزانه به حرام مصرف مېشه. انو رقم اني جلدی اروپا بین ملتهای اروپایی بود و بل شاله متمادی جریان داشت. وزیره دینی، وزیره اخلاقی، وزیره کلټوری، وزیره اجتماعی اروپا و اروپایان را در هم بر هم شاوخت. وختي که تاپ‌ها مرحبان الدین و مذهب انها غور کردن فکر کردن که ای وزیعت را چه گونه دیگر گونه کنه مردم خود را بطرف یک فلاح و بهبود و بطرف زندگی خوب چرخن بکشانن و چرخن مردم را وادار کنن بایی که مشکلات ذات البینی خود را فراموش کنن اونها اندشیدن و در نتیجه اندشیدنشان بایی نتیجه رشیدن تا که اروفائی ها یک دشمن خارجی را نوابن و در مقابل یک دشمن خارجی واقع نشان دشمنی داخلی را فراموش نمیکنن طابها وزیت را که دیدن نسیحت بالاشان اثر نمیکرد گفته های نسیحت های حکمت های طورات و انجل و زبور بالاشان اثر نمیکرد نزدیک بود که کلیسه تسلط خضره از دست بولای مردم، بولای زهنیت های مردم، بولای اخلاق و بولای کلتور مردم اینها اندیشیدن دوا در نتیجه ایچه رجوهی را کردن که باید اروپای ها در مقابل یک دشمن خارجی قرار بگیرن وقتی که انها در مقابل یک دشمن خارجی قرار بگیرن دشمن های ذات البینی خضره خراموش میکنن و در حالت جنگ خارجي مردم با هم می پیوندن مردم دشمنی ها داخلی خود را فراموش میکنن مردم به دین و به معنویات و به نصرت خداوندی به طرف آسمان متوجه می شون همه چیزها همه فباد عزیز شد همه وضعیت وزی نهنجار اجتماعی و اخلاقی و کلتوری که بابها با مردم اروپا را دشمن خارجی مماجه بسازن د دشمني <تصفيق> حی داخلي ورو نه فراموش کنن ا مازره چې پاپان د خلکو په ذهن کې د نوي سلك له توپګدو کې دا خبره ورواشه ولا ورواشه ولا چې دلتا مسیح مظلوم دی مشهیت مظلوم دی زمونږ کلیساي مظلومه دي زمونږ خپل دی بل چې په کې د مسلمانانو باندې ملعون امت په هیڅ باندې معرفي کول ورته او یا د تراني ورته جوړول لکه دا زمونږ تاسو تراني د څونو د تلویزیون د نوو بهار ترنيو د سراجي ترنيو د دا ترنيو څونه کار وکاو تاسو دا وره, وره ده ده ده ده او کی اچ دی کتابونه به نه کار نه دی کړی یدي خلک به ما ډیر قدر کاوه اوس هم ډیر قدر کوما زه هر یو ته دی ور اړیو سره ګورم هر یو ته دی تلویزیون ګورم دا یو نو بهار نه دی یو تلویزیون دی تلویزیون د ښار اړیو ده د خپل کونو لکنه خلک ته خپل پیغام را شولی او په اساسه چې چاته پیغام را مکوړه به ورځو دروازه به تکاو یا له جماعت ورځو د شي شاته په واړه مفسې دې کارار په کور کې ناشتي او شتي په بازارونه کې خرڅي افغانستان ګډ ګډ ترشه دلیوی د پاکستان ګډ ګډ ترشه دلیوی انټرنټ ترشه دلیوی ټې ترشه دلیوی کمپیوټر ترشه دلیوی مخکې به ماشومان د دې کمنستانه څنګه رزم ځمکه کولی انجو نوخذو او سر بازاره خيجه په مرچل باندې اوس وی و طالب بګرانه پام کا وکابل باندې نو داغه ادبيات د دلته جوړ کرل ترانې جوړې کړې ديني ترانې ديني موعظې ديني خطابه په ټولو خلق دیتا چارچ کرل دیتا آماده کرل چې هغه د مسلمانان په خلاف د یو جنگ د پاره زهنی نفسیاتي مادی مادي و ويون شي دغه ا الاجتماعي عاملو دغه اقتصادي عمل کې یو بل یو شتهم علماو اشاره کړې داغه چې په دی غرب کې د ټول د ټول نه دا د قدرت وبکو باندې وشلې وا وى اجتماع په غاده کې قدرت وبکو نه وشلې وا یو د حاکمانه طبقه چې باغي کې په پاتشارته وزيران به وو د مشاورین به او د والیان به وو او ملکان به وو د فیوډالان دا ملكان دیوه نو دا تونول به حاکمه طبقت چې چومره وه لکه د کلي ملک د کلي حاکم وو د شاحه مک و د شحي ح کوي دي ول صالیبه ده ول ساالو او ترپ چاپ ورې نو دا تونول یو طبق دا حات سرمهداره طبق وه ل لژم کې لو ل باغونه او په لکوو لکوونه غلامان او کله چې دي دا وي درلودلې دویمه خلک شوفو په دې کې هغه رجال یا دی د کارنوتيان یو د دې ملایان دوی هم ډېر سخت مالدار خلک و زه کدی هم په خلکو باندې ټکسونه لگو دی و لکه لیساب هم دا چې ټکسونه ولا کړي د دولت السلمان صارفی رب د اسلام کې څه ورته شو او ورته لی وي چې نه ورته کوشش وکړي کتابونه کې وګورې په پښتو کې مترجم شوي فarsi کې مترجم شوی ده هغه چا هغه هغه تا وره غلمغه دونه ماتونه دی هغه نه دکړی و د پیسو نو د سرو زره نو نه دکړی و بیا بل تا وره غلمغه دونه و یا په هغه زمانه کې هم کلیسا او خپل خپل مالداری او خپل جیداد درلوده دغه حاکم طبقه او د دینی طبقه دوه خپل منځو کې اګریمنت پرلړه یو موافقه درلړه هغه ده چې حاكم طبقه محتاج و ديني طبقه ترسو ديني طبقه دي دون مشروعات اعلان طبقه حاکم محتاج طبقه اهل دين بود تا مردم منصوب دينشان یا رجال دينشان مشروعیت انها را در ازهان مردم ذهن نشین کنن ومردم بقول كيف بادشای برحقش وقابل اطاعتش اگر طاب نمی گفت همی چیز را مردم اطاعت بادشای را قبول نمی کردن. تا وقتی بادشای مشروع و جایز و قانونی پنداشته می شد تا وقتی که فرمان حاکمیت ازور اعلان نمی کرد این محتاجی حکام بید بر رجال دین رجال محتاج بودن به حاکم رجال دین از مردم مال جمع کنن صدقات و زكاوات و تكس هاي مختلفة از مردم جامع بوكونا لكن دل اين وقت انها ارتش ناوشتن پوليس ناوشتن تفنق ناوشتن نيرو ناوشتن اونا محتاج بودن که كالتبقية حاکم نيرو ارتش و قواته و پوليس و استخباراته و امشي زاره بداس بياره طابطان از مردم امو معلره اكي جامع بوكونا بزور انها جامع بوكونا بان خودشان يد موافقاتي داشتن طبقه سوام مردم و بودن که عبارت بودن از دهقان و از زحمت کشان و از کشایی که مال ها را میچراندن، چوبان ها بودن و یا غلام ها بودن، کنیزان بودن اما طبقه سوامیشان مردم خادم بودن این مردم طبقه سوام اگر آزاد بودن هم آزادی شان در حدود بود که فقط می کاشتن تمام شوال خدمت می کردن، می کردن، می کردن، می کردن ایسا در شبرشان نمانن که هم زندگی شانا کفایت بکنن دیگه هم مره نیمیشه کلیسه میبرد نیمیشه بادشا میبرد اونها و زندگی خود ناراض بودن و اونهایی که اصلا آزار می بودن کنیز بودن اونها خودشان در ممتلقات دو طبقه گزشته داخل میشودن بناهن وقتی که جنگهای سلیبی یا دعوت برای جنگهای سلیبی بمیان آمد کله څو اعلان کړ یو اعلان دسیو خطرناک یو ډیر خطرناک اعلان وکړه چې هر هغه غلام چې په صلیبي جنگونو کې برخه واخلي هغه آزاد وي هر غلام چې صلیبي جنگ برخ برخه واخلي هغه آزاد نو اوس څوک آزادې نه واري مخکوي چې ډېر ټو غلامي نه پاره وکړي زه به غلام چې خ را چې بایان اوادینو د د بل چا په منطلااتو کې داخل او کهت ران هم دلته به نو از دا چې ازاد به شم بلک دو ته به باغ بلرم د کور بهوننیسم یو باغ بهوننیسم یو چازکه به ونیسم به خان شم غا باغاه ژندې به مې مالو دولت بهمي نودغه هم په دی هغه کې داخل شو په دای خو عمل کې چې خلک د اقصات په تمه باناندېغه سلام افاق ساب نظر نو اسلام جواز اقتصاد نه درلو د دمال د جمعه کوولوو جواز نهبرلو د هغوی ته ایعلان ووشو د ایعلان جګې و کولي ی خلکته حال شو په احیاساتو کې رال او دوې خلکوتهته یوختتن نات ورکرک چ ګور دا دا د تا د صاد پااره دا روان دیدل تهله تااسې زات کوي شي هلته را شي بیا خو بهونه تا شي باغونه وژندګ او خلته لري نوې وخت په لاره کې روانې پر وکي او له بل هوی څلکو ته د آزادۍ یو پیغام ورکورته یو بل ته خلکو یاد کړو د دې کې علما او افادا چې څنګه په هغه کې یوه جدي قانونو او غدا تشکیل وکلار ملحو نرمال او جایدات بین مشرب چې په میراث باندې وورډ تشکیل وکلار ملحو نامال او مسکه ورسره نه پاتې و دا به م مشر زیته می را به نه و د نور ته بیا نهوررکو دا ن به دو به بیاچوکل دو د یو ډیل د بدماشي او دا مفولانو غند ددلې جوړ کړي آسونهبيدل ل د شخصي لتربيدللو د بیا به هغوی دځان سره نوکران او غلاانو داس تللی وو دلته چاپ واچ کل هلته چاپواچوه کله لالارې و سر داسې د بدماشي غم دګېدي جوړه کړی وه نو بیا دغ کلي ساار ته ولي سې دا بد ماشي دلته پ کې کوه مزلیمان خبه و وژ نه نو تااسې داسې وکړئ چې لاشي شرکته په ش کې به هم بدماشي و او هم به ځان ته و کې و بل مشرانو لالاانو بر اخستې دي هلته ان ته نور هم ځ ک وون تا ی بیا خلکو د بدناشهو مفرو ځانو دو ډېره بل چې سپیو خوودله بلکې دا دی بدماشي ته یو دبل دینی رنګ ووررکه و داس نه به د تااسې هم راضا شي ممر به د تااس نه راضا شي او دو دوی دا دو راغلم د خاص لختر د نړیبی جګړې کې دغبد ماشانو دی دا دی عام لختر موږ هم جباو حتی چې دا عام لختر پادشاه خبره نن نه نهله دوی په خپل منځ کې د ځوان په چې بلاله و توڅدل چې لبی ختم شول نو لاله و توڅو خدونه پاتې و په شرقي ساحل کې پاتې و دوی لدې مودې پورې دل دا چې دوی هم په د دې تر او پاتم لاله مخه برسله له قبرس نو دته هغه اطماء هغه تمری چې اقتصادي رنګ درلده او انطانی دیتا ارېستل شي هغه راشي او په شرق دلتا و جنګيګي اهم انقام متحده هم ځنګونو د خلکو نهیر کې داخلي د دوخمنې د خلکو نهویر کې او هم تلیسا خلکو ته د پیغام ورکي او هم خپل لخر زیاد کی او هم خلکو ته د نه ژوندۍ او د مال او د دولته او د زراعت او د اجہدات د دې ټمو ورتورکی نو دغه هغه عوامله چې په اروپای کې موږ په هغه ځمانه کې وینو د شلبې جګړو شاته اوس راځو هغه عوامله چې موږ په دداخل کې لرل په دداخل کې موږ څه درلوده په هغه وخت کې په عالم اسلام کې د ولې مسلمانانو د سلیبي جنګونو مقات یا مقابله ش به کوی ولې پهغ ولا کې سلبیان شلبانو وک شول سر را شي او د سلو کلوب شخوا کې د ش کې فلین کې په شام کې په انتاک کې تربل ش کې ص اوس بیررو خپل حاکې پرټین ک د دو همډر ععمل او اوله زه په دو او کې خلاصه کوم اول ده سیاسی عامل در طوارم کتره مالکه لی او دینی عامل ده سیاسی عامل د تاست طوارمه تاسه لماسه رو اربیاء در عالم اسلام اول ورځو و طرعه گرزی تاسه گوری سرسول الله صلی اللہ علیه و سلام پختل جون که جزیره عرب فتحه کرده او شام تایی لفتر اولی او بیا د ابو په زمانه کې نه چې د شام باندې وزید لکه شامت راځي بلکې نور له لیکر هم د مرتضانو د ټکوولو د طاره حق وادي خواته او د خواته د عراق کینارو تراور شدل او د خواته د شام کینارو تراور شدل او د یو مخه جګړه چې نو یا جګړه دا د صدیق رضی الله انحه په زمانه کې وشوه د عمر په زمانه کې د خواته شام عراق فت فتح شو او ایران شو او د خواته د شام شو یعنی وحکې تلستهم هم شهم نه هدفنی د دې چې په زمانه د یاسر اوغله چې وسه د امایانت زمانه کې اسلان دی تر دیساتر بر... او راورشه ده تر مراکش پورې نو واځه په مراکش پور مراکش پور راورشه ده بلکې د خوته اندونیس تر اوغره شه ده په دمویدا له څنګه کې او دغه دغه د اسپانیا شو و سیادی د اندونیس شو بلکې زمانه خپل دولت جوړ کړي نو دمسلمانو سره حدود ته غرب کې تر مراکش او تر اندلس پورې رسیدل او ته شرق کې لوی رازناچه عراق فتوح او ایران شو او خرافان او افغانستان شو او ماورانه هر شدانن ته نېزیستانو نه جوړ شي تاجکستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستانو دا فتوح بلکې د شرق ترکستان جنان راز ته شینکیانګوای شینکیانګ د سینجه دی او ټکای او معنا د نوې زمکه څرزمیني دا چینای ش... نه تی کې د باندېشنان من کېښود نو دا دا منز منز من دا شو دا شکیان یا د شرخ اورککستانه سط حقه دلته د چون من منته را ووررسېدل مسلمانان کوته دا بهې مسلینې یو سفر را خپل دلته د چون امپراتور سره ی مذاافاتو لپاره او ته چې یو مسلمان شه ته امځکه ستا پاچوي ستاکار ستابلت د تا د مون ا کار نه ته بس منه او که د هم نه مانی نبي اجز یومن دبه ما ته استاد دین ته خو بس یو اجتماعي قانون مده سمانون مانی په سياسي چوكات کې بور سره او که دا هم نه مانی نبي جنگ ته ځان تیارته او غسيوانهم عجبا, عجبا پا پا اول شده سفيران عجبا دپلماتي باندې پيدل په اوله ورځ باندې شو د سفيران راغلم طایخ کلیکه چې د دې څنورطور سره اول هرڅه ملاقات کاوه عادی جامعې درلیدې عادی جامعې ملکی جامو کې ناستور سره خبرې کوله چې شپه وکاله سبا تیې بیا جامعې عسکري اچولې د جامې جامعې ختوره نه رخيسته د مسوانانو سفیرانو جامې کې بدیم راغله چې د له کوم پیغام شرط کې ورته کانس ګوراله د موږ دا چالانم مګ زه هر څه نه واغلی شب جار که دا خبر میومنه نه زه موږ به دا چلمزه ده که څوک لهغه په دنیا اوري جام خبر ونهم الله بیا سفیرانو خو ښه حشامت درلوده د اړیکو امنیت د لور چورتو چنایل چې شپه وکوله فدرنال اور چې بیا امپراتور سره د ملاقات په پروارغه نه نړیني زشتي جنگ بلکې توره هم د ځان فر راخستې چې پیغام خو خخ قرار ورته وای نو په ډیپلوماسي کې خپل پیغام ورته وای سامانان د تخوانو په ډیپلوماسۍ پیېږي دا خو هیڅ بغیر ته شو ابلګرام چې کتاب کې کتل پلنټن وله پلنټن دا د به شنو سمخ راغله هغه وای چې ما هغه د ودوې سیاسته کوي د امریکا کان اته کاه وای اته کاه لږه امریکای له سپاتې شوما او ته اته کولو چې څومره د سمانانو مشران راغلي د ماته یو هم بره د راتنه دی ونی چې ته دا وکړه بلکه هر دا ته و چې سب چو کووم ات کاه ما ته د اسلامي ملکوونه مشرران راغلي یو هم داره ته شته دا و کوو بلک هر چې هغ سب سوکووم هلته هغې اهد تاه یو غلا اههد ما ته چ سر را شپري داې تجب خبره د چېی را یو دا وکو بلکه تون دا سو وکوم غاې د مشمانانو شافران دغه څه د داوکو نه مشه ځتوکوونه هغه کې نه لري د ډیپلوماسيو مهدف مدايه چې د مسلمانانو اغه دې تر هغه سره هدي شرخی سره هدي چین تر او غربي سره دلته پاکستانیا کې او د اروپا په غرب کې دلته تمامې ده او دغه ټه قوقا سره ورسیدل ارمنيستان او د آذربایجان د سیمې چې اغه سره نختی وي د عراق سره او د ترکیه د لمن سره او دغه ټه مسلمانانو چې دغه ټه اوغ د محمد بن قاسم لري هغه س ته را رسې په سمندر به دغغه کې خللی پهغه غه سمندر باې راغلی دسمغ ته را رسې دی چې اوس ور ته چوکې کراچی بولي چې کراچي دا اوس ساحل چدي ته را ووررسې دی خلک دا چې نه ته نزدي یو ای د دابیج ورته وایي سره ن دا دابیجي او هغه دی بل دی چې پهخوا په تاریخونو کې یاد شوي دی چې د محمد بن قاسم لکرري د دیبل خارته راه شو دي په کمزه ک سر رااج دااهر خپل خپله خپل مرکب درلو دی دا د دیبل خارته د دی بل ار ته د بج ته وورغلی یم اوغ مامالدللی دی اوزهته بابل اسلام هم ورتهای نه ببور همما همدغه مه دغه اهلي غواه ده نوغ خلک بابل اسلام هم ورته یعنی اسلام د د لارم دخر نو دا د داسې نه تقریبا یو برخه زیاته برخی سیمه چې په بلوچستان او سند دات کرزي نو دا هم فتح شوه لکه غونپاتی او ورسته په هم د مسلمانانو او برلاشه وبانی قائموه نه هدف یې دا و چې د مسلمانانو دولت لدی ځنه نیولې تر دې ځوره ولدی ځنه نیولې تر دې ځوره ټول یو دولت او یو حاکم بس یو حاکم بو د ټول ملک دی به یو قانونو یو نظام یو حاکم د ورته مسمانه کې لکه کمزوري راغله د یو حکومت په دوو بدل شو دا اباسیانو وخت کې بیا شکل د اباسیانو دی امویان ترمنځ اختلافات او مشکلات راغله او دولت اباسیانو ته منتقل شو مګر امویان یو کفي په فرار باندې پټښتبراله شو په څلور کله کې د مصر ما ته د هغه پر اندلس پر دغه صحه تک په کله وځي کې وشه کله دې کې کله دې کې چان شکل باندې و چېته به د تجریر په شکل چې به بل په شکلبانند خلاصه ان دل ته را وور سر د داخل په نامبانې سره وو اوغ بل د پوند کې بل نووي دولت جوړته نو دول دغه کو اسلامی ملک دال دا د اداسانو سره خو دغه ځای ک او اموی دولت بل هم موجودوو نغ ی لتې چ شو دولتته شو بیا اداسان چکر را که کم زوری کې دل چې څنګه کوم جوړی کې دوی هغه نه دی بل چې ته لاش اچاو دی به چا نه مرسته غوښتل مثلا ابو العباس صفاح او ابو مساب صفاح نو ورسره منصور را غره ابو جعفر منصور را غي او بیا مهدي را غي بیا هارون او بیا زمان را غل بیا د خلک شرایط نو د دوی مشکل دا و چې دغه امر دا غا باسيانو تاسو مصر متوجي نو دی اباسیانو دی امویانو په رنگو ولکه دی خراسان د سیمه او دی ماورای خراسان د سیمه د خلکو مدد غوښته او ابو مسلم خراسانی او هغه طورته خلق او بیا تاخره زمانکي دغه طهران د طاهر بن حسین په پوشنگی چې د هرات د سیمه وو د خلکو دی امویانو دی بنا دو په بااسانې که دوه نور دداخلی شو چې ډې د قوت او دماللو د لکره او د د د ادارې و د د دی خاوندان هم شولو نو بنا اغ عربي چې دغه چې حکومت واله هغه په آخرې کې یو دو فارسی دولت یو فارسی حکومت باندې بدل شو کله چې دولت س نور هم کمجرره شو نو اولله تی نه ان بیل شول په خواصسان کې او تحانو دولت ورتهوي ته ورنځم په د تاسو اول <سؤال> د طاهرانو دولت لرو څنګه؟ ای بن حسین پوشنگی دغه د اولاد ته نبل شو کله چې هم طاعت د بدیي کاوه چې براینام خنور په دې سیمه کې خپل دولت جوړوله نو دړي دولت شو. تر هغه وروسته کرا کراکارا د اباسیان چې نور هم کمزوری شو م بیا د دو سره د خپل عرب ش مېدل ځکه د دو هب د اختیادتته کمزوره شو نو بیا دو چ کول چې د ترکستان او د ترکمنستان او د قزافکستان او د د د کارغجستان او بیا اوسی د د د د شخ تکستان ددي سیمه به غلاان خریدار کول غلامان او بیاې دا ستل او جو ب نه به د اسکرري کوله نو داسکرري کوله بلک غ د دو ور کول بیا جنالې ته وررسېدل بیا زمانه دا سره راغه شه خليفه تشبر اينام يوسمبل په شکل باندې ماستر که اوسه درونج په خاله پچایي کې بس يوازي ارګو ناشته نو کاربه ترګ ماشانو شلاو دغه دغه تركي غلامان سو دوه حرد چې تخت ناشته واخیستل ترډو اندازي چې خليفه بهاته ديږي چې څور په خوراکه چې زره جماعتي په حکومت يڅور په ماتره کې دې اختر دي لپاره ځانت جمعي په باندې واخلما داور باندې وکومما ه دور کوو تر دو هم دوشه بد معشان شو یو بغ نو د یو افشین نوده او, عجب عجب او. بي دو ته ورته اجبجی به نوونه وه او خپل بفرسی پې پټې سره کو ځکه دوی جې کاكثيرخوا دشي ژین ممان شو ژین منافخانه م سرمان شو وو دو ی خص به مرک را را و دغه ایبکیناوه اوغ ته شبل مغضو چپ شو په کوهې بندک د را زه باخیر کوه مور مری ظ هر بې بکو یو بل د تر را دغه زی کوو بیا ب چې ته مغو چپه شو یا د څو وړه راوسته نو په خلاصو باندې د ترکو غلامانو د نه خپله شروع کړې نو اوباسي دولت ډېر کمزورې شو کله چې اوباسي دولت کمزورېږي خلاصه خواسته استوامه ايو اوباسي خليفه هغه دولت وکتل د ایران په مازندران کې الته یو چې دایلم ورتوي په کې یو کورانه را پیدا شو دایلمیان یا بويهانه ورتوي بني بويه ورتوي هغه وش خودشی د تورو دي هغه خواندانو د ماتو دي بازو د تورو دي غیرت او د هي مات خواندانو هغه د ایراني و برحه دوني ولا کرکر بش پر اخذه له د بغداد شو خاطر اور رسیدل د بغداد شو خاطر اور رسیدل نه دی بغداد اخرین شط ده څلکه چې مونته حکومت او دا واکه او اختيار سره اوس پر خير د خليفه بتي مون بل دي بلان اخلاص د غلامان تاسو خسته دي او زه تا په څکبه نسپاري دي کلم تړي کلم شړي کلم وژني خبره در باندې مانی بس ربینه به مونږ تاسو خلاص کوم اوه خليفه رسول مه نه ابو اهان راغلل بو اهان چې راغل هغه ختم کړل ترکی غلامان بو اهان اعظم خرج وکولې چې ترکانو لا نه وې کړې په خلفاو باندې بیا كله چې دغه بو اهان ډېر په په بدمستی کې شو نو بیا دوی ته په دغه خوارشان شي او د ورنستانه شې مکی او ماوره نهر دیسې نکی یو لیکه کورنۍ نیک خلک د سلجوقانو په نامه باندې ډیره پیداشول دا سلجوقیان څنګه غلل نوې اهل سنت خلکو شیاګا نو نیک خلکو کړه کړه داسې په فتح کولې وه تر دې چې بغداد ته ورسېدل چې بغداد ته ورسېدل نو د بغداد د حاکم شو اغه د مشر فقر البيك او غته او غسه خبر وکول او دی غته فقری ورتصره او چپان خلافت ورتورکه توره ورتور کرا او دی اغه د خپل څو دی تر چنی دی اولزل د د سلطان لقب من صبر تبرکه نو تر دی وخت په چې دینی صبغ او اوزيفه او سلطنات چې سیاسی او عسکری صبغ او اوزيفه د ډول په یو شخص کې وو اباصان ته اخر کې د قیادت له لاس ورکه شلتنه سلجوقيانو ته راغوه او تش په نامه یوه د اخترونو منځونه او استقاه او د جنی یوخذونه ته بخلي سره وته نور عملا غسرش نو چکله سلجوقيانو له دې سلجوقيانو بیا وروسته د نور سره مختلف شو د دو دوک سرسته د ابوکان دولت راغی هغه ابوکان مېدی ته ویلي د سلجوکانو د باندې خلکو دي د ترکی خواته هم ځیني سم سره تا کړې او غخوته عراق خواته او د ججری خواته هر خواته د جدي مملکت شوه بیا د درې ټوټه شو یو دغه تبې روم سلجوکان ویلې تبې د عراق سلجوکان ویلې تبې خراسان سلجوکان ویلې نو دوی د خپل منځ کې فرغران شول او د دې د وړاندې دوه نتیجه کې یو بل دولت راغله بلکې ډېر دولتونه راغله بشميره بينځشپاق وو د دولتونه راغله یو د موصل اتابکی وا يوبو ده رولي شاموا يوبو ده بغداد وا يوبو ده ججيره او ده طابكتو كيت شيوشو ده تاسو کتابونه کې اتابک يا طلانه اتابک فلاننه اتابک در لیدلې يا طابک اشر كده اتابک بدو تركي تي کې وي اتاب په فرسي ته تركي کې پلار تو واي او بښده د احترام ته کې دې چې اوس دې بیگ په شکل کې تلفظ کې لکه فلانې بیگ اسلم بیگ حمید بیگ بل چوک بیگ یو چوک بیگ هم خوکانو فاضل بیگ بیاج بیگ خورشد بیگ بیگ چوک بیگ واه خالد بیگ ها ترکان اوس هم دی بیگ اصطلاح په احترام لپاره استعمالوي دا اوس هم بلکې اوس هغهونه مخفف به استعمالوي به خالد ب خالد بیگ شويه دی خالد ب دا د خان یا د شاهب یا د عاقب معنا بنوي 포トル کیږي به دا د تانیس علامه شوه غمم د په اخر کې د بیگ سره چې نیم ولګي بیا ته جوړيږي بیگم ته نه جوړيږي نو مشر د بیگ خانم خانم با با خانم و و او خځه به او مشر مشر به خان او د خان سره چې نیم ولګي بیا چې ته جوړيږي خانمه ته جوړيږي نو د خان مونس د خانمه او هم خلک مونس خانمه وي کنه او د بیگ مونس به څه شو بیگم نو دا هغه چې وصل جوړيان دوی به چې چل دو په چې حدون په جنګون وو په حکومداره پهیانو مشروف وو د خپلو بچیانو د تربی د به یو معلم چې هم به ادب و هم به لبیب وخار به و تخوادار به سه تجربه وو هغه بهدي استستااز په د مبی ته ح ورته کاکلی د مربیته ور ته کاکلی وو او بیا به دا ورته پخلي کېشي وو چېده ته به ات وایي تا یعنی پلار به په درجان به ورته زه څنګه مې هم به د تاسو د پلاړګون راروز تر بیډر کې هلند رفي ادب او اخلاق د تاسو شموي نو د ته اتابک ویلې له احترام کلمو به شکل د د په تاسو واخ کیو چې د کشران له یو غس چې تاسو نن ورسې دي نو بیا هرڅه دغه والي به چې حاکم هه چې د ختن زهته د حاکت د پااره ل یا سوال یادشرار یاددي والليته ه نو بیابل یاره اوس خوونه دغه استاد د سرهډزګم تره کوی ده په کشرتون کې استستا را مشا کو ور ته شیاشي مشاورې نو دا هلته لاه بیا به دوخه استستاان ه د خبر هم کوو حشر بدر ل ده م عمل هم بل حاکم شو داطابق به چوک شو دغه حاکم شو زکه غوغه طرزکې ته تطبقو بچو سجوټان څنګه جوړې شو نو دغه تبوکانو ارشه نو خپل ولادت په نطا چای اعلان کړ نو دی هغه یو څنګه دولت پدې راتابکه ته باندې تبديل شو ما هدف کبیره راځمه غوا ده چې بیا یو دولت چې راغي بیا هرڅه د ملتونو بیل کړو دولتونو بیل کړو د دولتونو راغلم نو یو یو اسلامي دولت یو اسلامي فرمان یو اسلامي مرکزیت یو اسلامي لخت یو کوماندا د پډې رکمندو بدلشه اوس پډې رکمندو بدلشه نو بیا هیڅ ډېر جنگو نه په منځو کې وشول چې ډېر وینې تویش وی خضر تک مشکلات واقع شول حتی د 10 مانه دغله چې په بغداد باندې ملت توران حاکم شول توران د افریقا هرغه چې د غلامانو په شکل کې د مخره غلیو زنګان یا زنګیان او تر ویله د زنګیان بیا د مخره وکولونکې په کابل کې به شکل لنجمو وکولې ای نن اور اوس په عربی کې مرکز څه شی وای؟ د مملکت مرکزته عاصمه. دا عاصمه د مرکزیت من معنا نه لري په خپل ځان کې. عاصمه د مرکزیت یا د سنټر معنا په خپل لغت کې د ځان سره نه لري. عاصمه د عثمت مخصل شو او عثمت حفاظت دی. محفوج دی توایي. مرکزیت یوه عاصمه ویلې. ځکه چې د زنجان شوه د بدماشان دغه زما نه ګلمجم. دغه زرورو چې په اطرافی کې د خلکو مال، جائیداد، ناموس، لونې، ځامن د هیڅ څه محفوظ نه و. مګر مرکز بغداد په داسې و چې لګونده په محفوظ ځکه خلیفہ یې بې کې و چې وې تشوف، او او نو د خلکو دغه ولایت به عاصمه غواړي نه په دې کې څه اسمتي او څه محفوظتي استرته کې. نو بیا کار وکړه هر مرکز تورسته؟ عاصمه وایلسو. نو شروع د دغه زمانه نشه د زنګيان د زمانه ياد عباسي خلافت يا اخرونه نو سياسي عاملي دابي ما چې ماته سي سي لوږيګري شدلته سيبيان متاهيد کېدل بلته مسلمانانو سره ټوټه ټوټه وو تو. مسلمانانو سره ټوټه ټوټه وو تو. دولتونه سره بیل شو اصلاحه هغه په کمزوري چې خلافتان يا خلافا کمزوري شو احاکمات د مختلفو خلکو لا سوره غي او خواته دلته د افریقاوي ندي خواته في افريقيا قبلت اغا حاكم شول شيغان عبيديين شورتواي عبيدي دوله يا فاطميه دولت شورتواي داي اسماعيلشيو دي تش سو وكا ودت حاكميه الدوله بالكل دافريقيا دي ديغنا بلاكره دي اشيانه بلاكره خليفهان هم ازان تو حكومه انزان تو مذهب انزان تو حتى دين انزان تو حتى يو خبي حاكم بامرو الله من يديه اغا زان خدايان اعلان كجسد تش خدايان يما ماوس بلا هر شيء زيما نمور كل روحك لدور خدايان اعلان جسد تش خدايان يما هر شيء نو په مسالمه رانه کې دلتا سیاسي انتشار او سياسي متلاشتوب د را پیداشو او دغه سياسي انتشار ارو پانس لور کړو ولې شپږ ځخ نو اوس یو په دل سرهښت دي شې متراختي د سره نه یو کېږي د ترڅو چې دوی سره یو کېږي موږ خپل کار کړی أنا د سياسي متبي د داس د حملهوکړه دی بل د ترچو ځ یاد راه یا به نو یا د خلکوور سرمن یا به نو یا د دا نو چې کو او دا خلی شيسمه چې سبا بیاد ما به حمله وکي دامل د ځان سره خپ خاهکې داخل کې نو پهدا ن تو کې مسلمانان خاموش پاتېشول یا کمزي پاتېشول او سلیان دلته د کلیسا حتهبییر باې غ سره یو نو دوه سیاسي عامل او داخلي عامل چې یو دولت صغير او دولتونو یو پاتشا پرديرو پاتوانو یو خالص پرديو خلفاو باندې تبدل شو راځي تر څو مسممانه کې عامل چې هغه ديني دینی وو ديني عامل دا دی چې مسممانه رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانہ کې دا یو قرآن یو دین یو مذهب یو تريقه دا درلودله خو کله چې مست بیا زمانہ تر سره د اموي دولت اواخر سره رسیدل مې دي شیاګان دی او په شکل کې راخ شو شیاګان بل مذهب غوږی جوړ کړي بل دین دی جوګه بل طریقې جوړ کړه بل دین اصول نور دین اصول کي خولل یغو د دین اصول نه مونږه تاسو نه بل دی یي امامت د دین د اصول نه غني عصمت د دین د د امام خبره ده د الله خبره ده صفو ده دی الله مستقيم نه انده ده بلکې دا او شج ده او دا, دا, دا. ولي فقيه ده یا فقيه ده او د دې ټول څه امر ده او دغه خبره شوه چې د ایمان جنه شین ده د ایمان خبره ده الله خبره ده دغه خبره هم ده الله خبره ده زکه دوی نشي زوړور تعقور تکوي نه هغه ک نه داوه چې یوسف ماده تشیعو ته نامه پدې شي مکی را پیدا شو دغه فتنه ده نه ورسته بیا دغه تشیع څو برخښو فاتتنی تشیع یا عبیدی یا اسماعیلی تشیع یا بعتینی تشیع بعتینيان بیا د د باتیا په شکل کې د اسممایو په شکل او په جززیره عه په او په عراق کې د قرمیانو بشکل شکل کې قرارراته د دوی په شکل کې راغلی دی کرمیان ده کارونه کول ی دی کارونه یو مثال درته ووایم چېی حجااج وژل په زګون ضرګونه حجااج وژل او بیا بیا حجراست به هم د ځان سره یو ووره وشکاره دو حجراست د کا نه پټکری ی دوی خواته د احشا م ته راوره ده د assassins ته د ځان سره هجر اسد پټ کړو و و مشکاله کابه د 1000 اسد و شو کال مسمانانو حاجی ونو شو کولای دغه الرو دغه تخت الوه غاڼه نشدا دی او نور شراب په دې کې او نور به بدبت کړنه لواتات فحشاه دته کې دیرو او دغه بل نن حساسین پناوه باندې حشاشینو په 나와 باندې تاریخ کې یاد شوی دی حشيش چرصو طوای د زبردست چرشیانو د چرشیانو چې په چرص کې نه سره یې نشکه ادب او د دې نشي په حالت کې یو کار توادار کوي او زياته به ورولېږي د الموت په نامه باندې د ایران او د ترکیه ترمنشه کوم سرهد پر ددل ته د خپل پاتح درنل دی حسن بن شبا د دې مشره نو د حشاشینو په 나와 باندې د یات شوی په تاریخ کې د محمده په نامه باندې د اشرف محمده پشانو دو د سری ژ کووني لکه د کمونستان چې دي درشانیان په دویې شریک کو د کمونستانو زیر زن زور دا درورشان د اوکومت ه مال او دولت په بایدول سره ملک مشاهدي ول باید سره شیک کوي نو د کمونستانو هغه هم اناندغه شي وه نو تر دې به اخوتو نړۍ ته هیڅ هم دې په داسې دی عراق په شاوخوا د زنديقانو په نامه باندې زنادقه پیدا شو کې او څوک د په نامه پیدا شو په اسلام په اسلامي احکام پورې په دې پربې مشخري کولې بیا خلک را داوتول به حتی شاهباشي دولت په خپل کې بلکې اوایل کې اوایل کې هغه یو وزارت جوړ کړ باباسي دولت کې چې هغه د دیوان زنادقه د زنديقانو د زدیخ د مخنيي بزارت او ددیان مشه ته به صاح ژنادي قولي د زندقانو چاره جو مشر ما چاره جوي هغ د توشاکاناند هغ نه برد نکار د زن سر ل نه یاعني دا درې او د ال ظ او دا دې زننو دالاوللو به دو خول خ راپور ته شو دو فت شک کې زندقان د بل شو فتننی په شکل اندې ډول چې هغه انده د بلښتني په شکل کې مختلف قسم فتنې را پیدا شوې دغه فتنو مسلمانان په ديني لحاظ باندې سره ټوټه ټوټه کړل چې سره ټوټه ټوټه دي د ګرایشات د دوی او وفاداری دا سره بیل بیلش می یو په بل کې ی د نه در بلک د بل ی بل پر خلاف درې دل او د د مسیحانو سره اطلااف کولکه دا ووش ژې خلکو مشيانو سره تلاونونه کړي دي همدغ شکت م د مشيانه او مسیان سرلاره ورخودلی جا ورته او د مسلمانان اخال د بي بهول مدغه دی کووللي ددي سبب شوي چې د مسلمانانو یو وفاداری، یو نظام، یو عقیده، یو نظریه، یو دین، دات و تطور تشی، او دات و طواله دوست روویشی، اینها را تقسیم کنن، گرد یک بروقت اصطاد نشان، گرد یک خیادت جمع نشان، امی اختلاف دین و مذهب و كیش اندیشه، شبب عزیز شد ک مسلمانه، از هم جدا شون، از هم بپاشن، و در نتیجه سلیبی ها، جلعت پیدا بکنن، از وزیعت آغاب شون، که در اینجا کسی نیست که در مقابل ما از بکنه این ای ای ای دو سبب سبب دینی و سبب سیاسی این عامل دینی و عامل سیاسی اون زمانه سلیبی هار جرعت ده تا علیه مسلمان ها به همچنی اقدام دشت بزنن و در نتیجه باز میگن که اونا چرا خم حرکت کردن چرا آمدن چه تور آمدن این شا اللہ باز به در سای آننده ان اللهمبحند اش الله انته إلا خو اتوبعلیک دا درسونه به لغوندي غه وي زه د کله به تاریخ را بد شي کله بهې اخیده را ګ شي کله به را ګ شي کله ب اد ظاهد را ګ شي لږ مچرونې وي خوتاټول د فکر اسلامي په نام باې اخلی یاته دی ک هرې ېږي او نو کم تاریخ واغ تااسته پورره تاریخ نه واغه تاریخ کنو جوړویاځي د ټول او جغرافیه نه ده بلکې هغه د اسلامي فکر نقطې د هر سنه موږ راخلو یو د سره پیوندو یو نقطې د تاریخ نه راخلو یو د جغرافیه نه راخلو یو د اخیدنه نه راخلو یو د سیاسته د حکومت نه راخلو او د دې نه یو منځومه داسې جوړو چې هغه بیا د مو تاسو په ذهن کې د اسلامي فکر په هاشبانه رایوونی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك